Assalamualaikum wahai tukang azad kakekku Sayyidina Bilal terkaget Lalu menoleh ke kanannya dan menoleh ke kiri Di kiri kanannya ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah mengangkat tangan Dan mengatakan bermohon Mengucapkan syukur kepada Allah Ya Allah Aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad Dan engkau kirim orang-orang yang sangat dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad Yang kedua-duanya adalah sangat mirip dengan kekasihmu Nabi Muhammad Ya Rasul, Ya Allah Terima kasih, terima kasih Kerinduanku terpenuhi Kerinduanku tertunai Lalu Sayyidina Bilal bin Robah Menghadap kepada Sayyidina Hasan dan Hussein Kemudian Sayyidina Hasan dan Hussein di Ketahuilah Perut Sayyidina Hasan ke atas Seperti Rasulullah Perut Sayyidina Hussein Ke bawah seperti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein dijejer oleh Sayyidina Bilal dan Sayyidina Bilal sesaat melihat muka Sayyidina Hasan sesaat melihat kaki Sayyidina Hussein sesaat melihat muka Sayyidina Hasan sesaat melihat kaki Sayyidina Hussein sesaat melihat muka Sayyidina Hasan lalu turun ke kaki Sayyidina Hussein Tiba ringan dengan derai air mata Lalu tiba-tiba merangkul Sayyidina Hasan dan Hussein dan diciumi Diciumi dan ciumi Lalu menghadap ke kubur Nabi Muhammad Dan berkata, Ya Rasulullah Sungguh keharumanmu ada di cucumu. Semuanya disambungkan ke Rasulullah Dirasakan bersama Rasulullah Muka Syedina Husain dilihat karena mirip Rasulullah. Syedina Hasan kaki Syedina Husain dilihat karena mirip Rasulullah. Di saat mencium Syedina Sayyidina Hasan dan Husain yang diingat adalah di saat mencium kulitnya Rasulullah. Itulah bahasa cinta. Dan setelah itu, Syedina Hasan dan Husain meminta kepada Bilal. Wahai Bilal, mumpung kamu di sini, bagaimana kalau kamu ada? Kami semua sudah kangen dengan suaramu, Wahai Bilal. Sayyidina Bilal diminta oleh Sayyidina Hasan dan Hussein bingung Lalu menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar yang ada di sampingnya Menoleh kepada Sayyidina Umar Dan saat itu Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar Menganggukkan kepala Tanda mengiyakan Dan setelah itu Sayyidina Bilal bin Robah menghadap kepada Sayyidina Hasan dan Hussein Lalu berkata wahai Hasan Hussein Sebelum engkau meminta Sayyidina Abu Bakar dan Umar sudah meminta kepadaku untuk adat dan aku tolak akan tetapi sekarang yang meminta adalah engkau Aku tidak bisa menolak permintaanmu Karena aku takut Jika aku menolak permintaanmu sekarang Nanti kakekmu Rasulullah tidak mau menerimaku jadi tukang azan lagi Di surga nanti kan? Dihubungkan lagi dengan Rasulullah Lihat pemandangan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar melihat Sayyidina Hasan dan Husain dengan penuh kasih sayang Sayyidina Bilal bin Rabah tidak bisa menolak permintaannya ketahuilah inilah makna yang harus kita fahami itulah makna cinta yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah kepada ahli baitnya. Rasulullah SAW Sayyidina Abu Bakar yang pernah mengatakan Rukubu Muhammad dan di ahli baitihi. perhatikan Nabi Muhammad dengan memperhatikan ahli baitnya sehingga Sayidina Abu Bakar harus mengangguk jangan sampai kecewa Sayidina Hasan dan Hussein itulah cinta sahabat Rasulullah kepada ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian Sayidina Bilal azan pada waktu yang sudah pada waktu yang sudah ditentukan Azan Sayidina Bilal mengumandangkan suara di masjidnya Rasulullah Allahu akbar Allahu akbar Suara Sayyidina Bilal terdengar oleh orang yang berada di dalam masjid. Dan seketika itu yang berada di dalam masjid menangis. Tanpa disadari oleh mereka. Mendengar suara Bilal langsung menangis. Karena mereka sadar bahawa suara yang didengar ini adalah suara yang pernah didengar beberapa waktu yang lalu. Dan di situ ada Rasulullah. Saya tidak bilang melanjutkan adanya lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar Suaranya terdengar dari luar Ibu-ibu yang tidak ke masjid yang di rumah sana Mendengar suaranya bila lalu keluar Pada keluar, pada keluar menuju masjid Rasulullah Dan berkata, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Apakah Rasulullah hidup lagi? Kerana yang mereka rasakan beberapa waktu yang lalu, jika ada suara itu di sana ada Rasulullah. Dan suara itu lama hilang, lalu muncul lagi, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Kerinduannya kepada Nabi Muhammad, nostalianya kepada Nabi Muhammad. Orang-orang yang berada di dalam masjid, sebagian dari mereka keluar ngasih tahu, tidak. Rasulullah tidak hidup lagi, Rasulullah tidak dibangkitkan lagi, tapi itu suaranya bilal. Ibu-ibu itu orang-orang yang, yang dari rumah yang tua dari rumah itu akhirnya berpaling, membalik mukanya, lalu menundukkan kepala, mengucurkan air mata sambil pulang dan berkata, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah Sampai ke rumah masing-masing